בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה מ"ח, ממסד אל תורה פ"ט בליקוטי מוארנטיניאנה. אל תזכור לנו עוונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמך, כי דלון מאוד. ריבונו של עולם בעל הרחמים ובעל הסליחות. אל מלך יושב על כיסא הרחמים, מתנהג בחסידות. מוחל עוונות אמור, מעביר ראשון ראשון. מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים, רב חסד ומרבה להטיב. אשר רחמיך וחסדיך אינם כלים לעולם. למדנו בהורינו איך להמשיך עלינו באמת בשלמות שלוש מידותיך של רחמים, באופן שנזכה כל אחד ואחד, אפילו הגרוע שבגרועים והפחות שבפחותים, אפילו כמוני היום. להמשיך עלינו רחמיך וחסדיך הפשוטים, שבהם שום תערובת, דין כלל. באופן שתמחל ותסלח ותכפר לנו על כל חטאותינו ועוונותינו, פשעינו, שחטאנו ושאבינו ושפשענו לפניך מעודנו עד היום הזה. וטל ראשון ראשון עד אשר יתבטלו והתכפרו כל העוונות ממילא לגמרי. ריבונו של עולם, מה אומר לפניך שב מרום ומה אספר לפניך שוכן שחקים? אתה יודע כמה וכמה חטאים ועוונות ופשעים ופגמים גדולים ונוראים שעשיתי מעודי עד היום הזה, עד אשר נעשו מהם כמה וכמה חבילות חבילות של עבירות. ואתה לבד יודע כל עבירה ועבירה, איך נגררה ונמשכה מהעבירה הראשונה השייכה אליה, וכן מעבירה לעבירה הסמוכה לה, עד אשר נעשית חבילה של עבירות. ובעוונותיי הרבים חזרתי ועשיתי מחדש עבירה שהיא ראשונה לחבילה שנייה. כי על ידה חזרו ונמשכו ונגררו כמה וכמה עבירות, ועבירות מעבירות, רחמנא ליצלן, עד שחזרה ונעשית חבילה שנייה של עבירות, וכן עשיתי כמה פעמים. עד אשר הסתרגו עלו על צווארי חבילות חבילות של עבירות. אוי לי ואי לי, אוי אם יעצור כוח לזכור חלק אלף רובבה ממעשיי הרעים, ויוכל לחיות אם לא בדרך ניסיך ונפלאותיך הנוראות. ועתה אבי שבשמיים, אבי שבשמיים, מה אעשה אבי אבי רחמן, מה אפעל, לאיכן אפנה, לאיכן שוטט, לאיכן אברח? במה אזכה להמשיך פלאי רחמיך וחסדיך הפשוטים עליי, באופן שאזכה על כל פנים מעתה להנצל ולהישמר מכל מה שאני צריך להנצל ולהישמר? ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו דעלמא כולה, מי חמוך אב הרחמים, מי חמוך מרבה להיטיב. מי כמוך רב להושיע, רב סליחות ובעל הרחמים. עשה למענך וסלח לנו, עמך לנו, וכפר לנו כל העוונות הראשונים שבכל חבילה וחבילה. ותעביר ראשון ראשון באופן שכל העוונות הנשארים שבכל חבילה וחבילה ישובו אליך, ולא יקטרגו עוד עלינו כלל. ואתה תרחם עלינו ותחזור ותיתן אותם על הראשון לעוונות ראשונים, שהוא עשו הוא אדום, אשר אנחנו בגלות אצלו. אשר הוא הגורם הראשון לכל העוונות הראשונים והאחרונים, על ידי עוצם הגלות המר שמתגבר עלינו בכל יום, אשר כשל כוח הסבל. אשר כמעט בכל יום מוציאין הדמים מקאב עמך ישראל, על ידי ריבוי המסים והארנוניות והנתינות שונות, והגזלות והשחדים שמוציאים מעמך ישראל. אשר זאת היה בעוכרינו, כי על ידי זה באנו לכמה וכמה עוונות, כאשר הודעת לנו על ידי חכמיך הקדושים. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, רחם עלי ועל כל ישראל בעת צרה זאת. כי באו בנים עד משבר וכוח אין ללידה. רחם עלי למען שמך באופן שאזכה על כל פנים מעתה לפעול בקשתי ברחמים אצלך. שתעשה את אשר בחוקיך אלך ואת מצוותיך אשמור ולא אשוב עוד לחיסלה. רחם עלי מלא הרחמים ורחמים הידועים לך שיש בהם כוח להוציאני מכל המקומות שירדתי בהם. ולשוב אליך באמת, מהצער ועד עולם. חמול עלי בחסדיך, ואורני דרכיך, וזכני לאחוז במידותיך הקדושות, ובדרכי טובך ורחמיך, הכלולים בשלוש עשרה מידות של רחמים, שאתה מתנהג בהם עם בריאותיך. שאזכה גם אנוכי ללך בדרכיך, לרחם על הבריות ברחמנות אמיתי, בכל מין רחמנות הכלולים בשלוש עשרה מידות של רחמים. ואזכה להיות טוב לכל. ולהשפיע צדקה וטוב וחסד ורחמים לכל הצריכים חסד, באופן שאזכה לעורר ולהמשיך עלי שלוש עשרה מידותיך של רחמים, שתרחם עלי ועל כל ישראל בכולם, ותמחול ותסלח ותכפר לנו על כל חטאותינו ועוונותינו ופשעינו הראשונים והאחרונים, ולא יהיה מהם שום זכר ברושם כלל. ותמהר ותחיש לגאולנו ולהוציאנו מהגלות המר והארוך הזה. ותשמרנו ותצילנו מעתה מכל מיני חטאים ועוונות ופשעים בשוגג ובמזיד, באונס וברצון. ותשיבנו אליך בתשובה שלמה עד אשר להיות כי רצונך טוב באמת תמיד. אנחנו וזרענו וזרע זרענו מעתה ועד עולם. ותהיה בעזרי ותושייני שאזכה לזכות גם אחרים, שאזכה ללמד פושעים דרכיך שילכו כולם בדרכיך הקדושים, לאחוז בדרכי טובך ורחמיך, לרחם על הבריות בכל מין רחמנות וחסד הכלולים בשלוש עשרה מידות של רחמים. ויקוים במקרא שכתוב, הלמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. מלא רחמים הצע יודע כמה אני רחוק מרחמנות מלהחם על הבריות כראוי, כי עני ואביון אנוכי דל ונשחט. ואין בידי להחם על הבריות ולגמול עמהם חסד ולהרבות בצדקה אפילו חלק אחד מאלף רובבם מהראוי לפי ריבוי עוונותיי. וגם מעט דמעט שיש בידי לפעמים ליתן צדקה ולגמול חסד, רבו המניעות כנגדי בלי שיעור. כי נתקלקל הרבה הרחמנות אצלי על ידי חסרון דעתי ועניותי בגשמיות ורוחניות. ועתה מאין יבוא עזרי, מאין תבוא תשועתי במה אזכה להמשיך עלי שלוש עשרה של רחמים. על כן באתי לפניך בעל הרחמים, יהאמונה מאך ורחמיך עלינו למען שמך, ותמשיך עלינו שלוש עשרה של רחמים בעצמך ובכבודך, בלי התערות עד הכלל. כי בדלותנו אין בנו כוח לעוררה מלמטה על ידי רחמנותנו, כי דלון הוא מאוד, ואנו רחוקים מהחמנות. למענך למענך עשה ולא לנו, ראה עמידתנו דלים וריקים. עושה צדקות עם בשר ורוח, לא כרעותנו תגמול, מהר יקדמונו רחמך מעצמך, כי דלון הוא מאוד, ואין לנו כוח לעורר רחמך על ידי רחמנותנו. רחם מלא רחמים וזכור לנו ברית שלוש ועבר פשענו וחטאותינו ועוונותינו מנגד עיניך. ותמחול ותסלח ותכפר לנו על כולם, ולא יהיה מהם שום רושם כלל. רק תהפוך אותם לטובה שיהיו כל עוונותינו נתהפכין לזכויות, כאילו עשינו תשובה שלמה ראויה להפוך עוונות לזכויות. כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים את החנוננו לפניך כי על הרבים. וכוח וזכות הצדיקים האמיתיים, אשר המשיכו דרכי טובך ורחמיך בעולם. וגילו לנו לבקש אותך, ולצעוק אליך, ולהפציר אותך תמיד יהיה איך שיהיה. בכוחם הגדול לבד בטחנו לבוא ולהתחנן לפניך על כל אלה. ואתה, הטוב בעיניך עשה עמנו, כי אנחנו החומר, ואתה יוצרנו, ומעשי ידיך כולנו. זכור רחמיך, אדוני, וחסדיך, כי מעולם המה. אל תזכור לנו עוונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמיך, כי דלונו מאוד. אתה ה' לא תכלה רחמיך ממני, חסדך ואמיתך תמיד יצרוני. יהיו לרצוני מרפין והגיני בי לפניך, ה' צורי וגואלי.